Ja, dit is net so skuins na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. En jy moet nie weggaan nie, jy's by die rechte plek, is by Net Radio SA, Net Radio SA. En ons webwerf www.netradio.sa.co.za. Die rede hoe kom ek die inligting vir jou gee rondom ons webwerf is twee ledig enerzijds dat jy self bykie kyk en jou vergewis van die radio die achtergrond wie en wat is die radio al die verskillende programme wat uitgesaai word al die omroepers maar een mens kan ook gaan kyk dat die archief enige tyd na programme wat daar reeds uitgesaai is en dan op jou eie tijd rustig te kan sit en luister maar ook dat mens die uitlichting vir iemand anders kan gee as die program vir jou enigszins waarde het dan is dit moos hoe mens dinge verspreid as mens hou van een goeie restaurant dan vertel mens iemand anders daarvan Nou net so, as jy denk dat dit vir jou geestelik opbouwend is, dan kan een mens ons nou dit vir iemand anders ook aanbied door iemand te vertel van dit wat op die radio gebeur, wat het vir jouself beteken, En so in die selde tyd is ons eindelijk bezig met sendingwerk. Ons moet eindelijk dit doen, nee, eindelijk moet elkeen van ons een sendeling wees. Want die as die Heere Jezus jou geroep het, en jou geantwoord het, dan stuur hy een mens ook, onmiddellik, want daar is miljoene, der miljoene, der miljoene mense op hierdie aarde van ons, op hierdie aardbol wat verloor gaan en dit gebeur elke minuut soos die oorloosie die minuute aftik sterf daar mense eindelijk is dit so vinnig as wat die sekond weister tik en ons weet 70% van die mense wat sterf, sterf sonder Jezus. En dit beteken vir ewig afgryselik. Dit is een bestemming, sonder om. Want hy is die weg, die waarheid en die leven en hy het self gesê niemand kom na die vader behalwe dier my neem. En die mens moet altyd oor jy die feite dink. Mens moet met jy self net disiplineer om te dink aan die eeuwigheid. En mense wat elke minuut wat die oorloosie aftik, verloor gaan. En as die mens dit nou op jy self van toepassing maak, dink aan jou Sê nou maar, jy het Jezus nie geken nie, en jy moet jou oor in die verdoemenis oopmaak, sou jy nie daar in die verdoemenis, maar soos die mens wat ons van lees daar in die kas 16, wat elke poging probeer aanwend om mense te keer, mense te stuur, om mense te waarskik, wat nog in die leven is. Maar soos wat Abram aan hom verduidelik het, dit werk nie so nie. Mens kan nie iemand in die dode uitstuur. Mens moet allemaal maar hier op die aarde, daar die verantwoordelikheid op ons neem, om mense te waarschijn. Die makkelijkste manier is, sê vir hulle van, radio www.netradio.sa.co.za Geef hulle tyd van uitsending En as dit mense is ver weg in die buitenland Sê naam nie aan Amerika of in Australië Of so wat buiten hierdie tyd val Hulle kan by die archief gaan kyk Elke aand as jy klaar is met die uitsending Plaas ek dit in die archief En jy kan dit in die archief gaan kyk Dit is ook by FB Church, FB, Facebook Church, FB Church, sal dit ook beskikbaar wees, dat jy daarna kan luister of dit aflaai. Soos maak dit so makkelijk as moendlik vir elkien wat hierdie verantwoordelikheid op sy of haar skuwers wil neem om net vir iemand daarvan te vertel. Maar goed, kom ek groete weer, sê vir jy is baie welkom waar jy ook al mag wees, of jy hier in Zuid-Afrika is, een van ons dorpe, stede, plaas, en of jy in die buitenland is, en of daar in die verre noorde is, waar ons boete Peter Erasmus is, en of jy hier meer dan suid beweeg, daar in die Arabiese wereld, waar ons mense is, Ustania en haar vriende, Linda en so meer. En of jy nou hier by ons is, hier rondom ons, hier by Pretoria, of in die omgeving, dit maak nou nie rechtig saak nie werk, wonderlik dat een mens nie aan afstand hoef te dink, verskoond toch. Want ons radius is golwe die recht, beweeg recht oor die ganse aarde. En afstand is nou nie een factor nie. Tijd is een biekie van een factor, maar afstand definitief nie. Kom ek groet julle in een paar verskillende tale, in die Russische taal is Drafuja of Privet. Alles beteken maar net hallo of so. Nou precies dit nou nie, maar dit is maar oor die mense mekaar groet. En daar in die Arabische wereld het hulle so drie verskillende manier van groet. salaam alikum en dan is daar ook nog Mergebaan en Alan Wa Salan afhangende van in wat er streek jy nou in die Arabiese wereld die jy self bevind, dan in die Duitse taal Guten Abend en Shalom in Hebrews Kalimera en Grieks, Hallo, Hi Hi, vir so my baie verskillende mense en goeie naand vir ons mense wat Afrikaans praat en good evening vir ons Engels spreekende mense So ek hoop jy voel gegroet en ek hoop jy voel rechtig thuis en jy voel lis om te luister en ek hoop dit is vir jou moendlik om te ontspan en het alles hier rond om jou van die dag wat jou bezig gehou het om dit net een bykie te vergeet dat het uit jou brein uitbeweeg van die oomlik uit jou geheel En net concentreer op my stem en die muziek wat ons hier speel. En bewus wees van God as skipper, God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest. Dit moet ons somme van die begin af uitmaak, daar is geen ander God nie. Al die ander goede is afgoede. Daar is net een God, Vader, Seen en Heilige Geest, God drie enig, die vader van ons Heere Jezus Christus en die God van Abraham Isaac en jakob Het is om vir wie ons aan bid. En ek wil die klem daarop le dat ons om moet aan bid. Mense, dit is eindelijk maar as een mens een skreefje krij te kyk in die jimmel. Al die weesens rondom die troons bezig om God, aan put, want hy is God, hy is die skipper, mens moet een bykie daar aan dink, mens moet daar oor mediteer, hy moet het bepins. En jou gedagtes laat teruglui, dier iemand die halk net help, soos wat ek het nou sal doen, om te dink reg voor enige skipping plaasgevind het, was dit net God. vader, zoon en heilige gees verder was hy niks en God het begin dink in termen van een skipping en uitvoering gegee aan daar die begeerte van hom want as ek God recht verstaan en ek wil nog nie aanspraak maak daarop dat ek om recht verstaan nie, al wat ek kan verstaan is wat hy ons self openbaar aan die mens, dat God hier die natuur het, hier die ingebouwde natuur van sy goddelike weese, en dit is namelijk om te skip, As mens Johannes die evangelie ook net mooi bekyk van In die begin was die woord En die woord was by God en die woord was God Die woord, God was in die begin, die woord En u kan ons nou denk wat dit beteken Die woord, God skip dier sy woord En hy is voordierend Besig om te skip en te herskip Want God moet alles in stand hou die ganse skipping hou God in stand, daar niks wat tot stand kom sonder om nie dit is hoe Johannes het ook vir ons verduidelik in sy evangelie, daar ek lees dit net weer vir jou, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God hy was in die begin by God, alle dinge het dier hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dis iets om oor te bepyns, jy moet eindelijk baie stil raak en jou, probe, jou denke probeer terugneem na die woord wat in die begin was. alle dinge het dier hom ontstaan, dit maak nou nie saak wat daar is nie. Niks kan somme net ontstaan nie, dit is ook ons nou nie in die evolutie theorie glo nie, ons glo nie in die groot oerknal story nie, ons glo nie aan somme net so spontane ontwikkeling van alles nie, Daar is mense wat het so geloo, maar ons geloo dit nie Ons geloo dat daar is een intelligente weese Namelijk God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees Wat besluit het om te skip Net soos wat hulle besluit het om die mens te skip en te sê, Kom laat ons mense maak die goddelike drie eenheid Vader, Seen en Heilige Gees het sê, kom, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis. Daarom is daar een leerstuk in die theologie, rondom dit wat ek nou net vir jou daar aangehaal het. Kom, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis, daar die woord, In die Latijn, omdou een van die vroege tale, waar die Bijbel vertaal is, is Latijn, die Vulgaat, die Latijnse Vulgaat, gebruik daar die woord Imago Dei, die beeld van God. Imago, jy kan hoor, as ek om uitspreek, Imago, dat jy die woord image daarin kan sien, ne, beeld, Imago Dei, Dei is God, die beeld van God. Ons is na die beeld van God, geskapen. Bedoelende, eerste Adam en Eva. Na die beeld van God. En is interessant om daar oor net so te dink dat een mens nou die mannelike beeld het daar van Adam en dan die vrouwelike beeld die van Eva. En wat sê dit vir die mens dan nou van God? Sê dit nie dat daar een vrouwelike kant ook aan God is? Wel, as die mens denk in termen van vader, dan denk jy aan manlik en dan sien is ook vir ons uit die aard van die zaak manlik maar as God met ons praat, dan wil hy ons met hom verstaan hy wil ons nie die mekaar maak nie, wil hy daar met die breinblok ontwikkel, dat ons nou nie kan begryp en verstaan nie en vir die rede is daar een man en een vrou en kinders nou mag jy het sekerlik onmiddelik vraag nou wat nou van wat zou dan nou die vrouwelike figuur wees wel is interessant ek kan jou neem ek kan jou, jou denk of jou help om bykie te denk daar oor want nou niks in jou mond leen nie maar Ek kan maar nie die skrifte aanhaal, kan vir jou Grieks en Hebreeuws leer, woorde, jy sê hoe mens Grieks en Hebreeuws woorde leer, kom ons begin maar by die Hebreeuws. Mens kry mannelike woorde en jy kry vrouwelike woorde. soos vader, dit is manlik. En nou interessant, dat die woord gees, want ons praat ons van vader, soon en heilige gees. Die woord roog, gees, roog, en ook in sy Griekse vorm, pneuma, maar gees, is vrouwelike woorde, So hoekom sal so God nou so'n woord gebruik as in die dame iets daarvan wil oordra nie van die vrouwlikheid die vrouwlike kant want God het nou mense ge, gemaakt God het besluit, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis man en vrou het hylle gemaakt nou reg in die begin in Genesis Wil jy nie so'n bykie daar oordink wat ek nou gesê het, lees ek vir jou daar in die heel oorste hoofstuk, by die eerste vers en ook, ja, so maar net in die eerste vers en die tweede vers. In die begin het God die Himmel en die Aarde geskapen. En die Aarde was woesend leeg, en duisternis was op die wereld vloed en die gees van God het gesweef op die waters nou mense daar die woord soef, wat ons hier so vertaal het in die Afrikaans gesweef beteken letterlik om te broei letterlik jy kan dit maar aanvaard van my so een van die hoofdvakke wat ek aanbied is Hebrews en moet ek mense dit leer ek moet vir hulle woorde soos hierdie lees ek moet vir hulle leer om te kan vertaal, want as jy nou op die kant is en jy moet skrif verklaar en die preke voorbereid en jy moet die skrifgedeelte neem jy moet dit kan exegetiseer jy moet analyseer en dan gebruik hulle gewoonlik woordeboeken om te gaan kyk nou wat beteken so een woord want ons Het soveel vertalings dat jy kan nie op een vertaling staat nie Het vertaling is net daar een bykie te help Maar jy kan nie verlaat op een vertaling nie So jy verstaan nou dat Al klaar as ek vir jy sê die woord gesweef Beteken nie eindelijk dit nie Daar die woord beteken eindelijk om te broei En sommige van die Engelse vertalings het dit wel so vertaal. Nou, as een mens denk aan broei, dan denk jy in die hen. Nie waar nie? As ons waar een wane mens denk. jy denk aan eiers en jy denk aan hen. En die hen sit op die eiers in broei. Nou, hoe kom sit sy nou in broei? Wat gebeur? Ek kom leven na voor, nie waar nie? Na so'n tyd, nadat die hen nou daar so'n elke dag gesit het en gebroed het en gebroed het en ek weet, die handen help soms, dan kom daar eiers, uit die eiers kom daar lewe, klein geel bollies, nie, sulke prachtige, mooi geel kijkens, lewe lewe wat na vore kom so die gees van die Here die ruach die gees het gesweef oor die aarde die gees van God ruach ruach ruach elohim roag Elohim, die geest van God. En daar die woord, vir wat ons, ach, ek denk ook nou, moet jy nou daarmee vermoeien, ek wanneer vir jy gesê, het beteken, as maraghef het. Maar dit gaan nou nie vir help nie. Maar dit beteken, om te broei. So, wat ons probeer sê, is ons moet denk aan God. Ons moet oor hom mediteer. Ons moet aan hom dink. Want ons moet hom aanbid. En hoekom moet ons om aanbid? is dit is verskrikkelijk belangrijk oor. Wil vir jou sê. God soek mense wat om aanbid. In gees een en waarheid. Want in jou aanbidding, as jy God aanbid Dan gee jy om toestemming Om in jou te werk Mens moet God toestemming gee God barst nie in die huis Met die deur en met die koosijn om die neks Is wat die duivel dit doen nie Die Heere wil hy, ons moet hom self innooi. Hy sal klop. Maar hy wil hy, ons moet hom innooi. En een van die maniere om in te nooi, is om hom te aanbid. Hy moet mooi en verzichtig na my luister, moet dit nie vergeten, hoor. Jy moet God aanbid. Daarmee, onderwerp jy jouself aan God instel stel jy jou oop dat God in jou kan werk nou hoekom werkt dit so? wel daar is een vijand die duivel wat rondloop soos een brillende leum te kyk wie jy kan verslind en sommige mense anbid hom da is mense wat die duivel anbid want hy kan ook nie in jou werk as jy hom nie anbid nie, want God sal het nooit toelaat het is ook om die duivel ook rond te hart loop soos een brillende leeuw en hoe kom hy ons dag en nacht 24 uur uit die 7 daag soos die uitdrukking 247 hy ons aantla elke ding wat jy verkeerd doen en waar hy een greep op jou kan kry gaan kla jou aan want hy kan niks doen as God die vorm toestemming geel om het te doen daarom het hy toestemming wanneer mense hom aanbid en dan neem hy besit van sylke mense, en sy demone neem besit van sylke mense, en daarom neem God ook besit van ons, en hy kom woon in ons, as ons hom aanbid, en dan werk God in ons, en is vir ons verskrikkelijk belangrik, want ons moet verander word nou daar is een prankie wat ek aan jou wil voorhou vanuit die Griekse geskiedenis of sommige mense sal sê die Griekse mythologie oor iets waarvan jy al heel waarschijnlijk gehoor het namelijk die Trojaanse per die Trojaanse per En ek kan net een snit speel, dat jy bykie ontspann, rustig wees. Nie dat ek denk dat jy nie ontspann, ek hoop jy is ontspannen en rustig. Luister ons na Steve Green, wat sy geloof van God belei. En kom, ons doen het ook sommer die selfde tyd, terwijl ons daarna luister. En bepeins daar die woorde om God te glo, dat ons sê, ons glo in God, Vader, Seon, en Heilige Gees, en dan na die tijd praat ek met jou so'n bykie oor die Trojaanse perd, dat jy daar die begrip sal verstaan.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 to save us all, to lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the fall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 We believe We believe in a spirit who makes believers one Our hearts are filled with his presence The calm has come The kingdom unfold in his plan unhindered by force of man his church upheld by his hand we believe One remains a fate is not subject to seasons of U luister by Net radio SA, netradio SA Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai van Uit Airene Die staat van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Besig met ons program Oordenking waarin ons die woord van God oordink So dan het hier geluister na smitsnit Die Steve Green waar vir ons gesing het Ek geloof En mense, as jy kan geloof, dan is jy baie, baie, baie gelukkig mens. Baie gelukkig. Geloof is een gave van God. En ek het nou net vir jou gesê, dank een bykie oor die Trojaanse perd Nou sommige van jy weet van die Trojaanse perg. Misschien weet jy ook nou van allerhande soorte viruse, wat op een mense rekenaar, kan kom keir, en hulle het ook so naam sommige van Trojaanse Per en wat is die geschiedenis daarachter? Wel, dit gaan oor die tyd van die Grieke ek wil nou nie te veel tyd maar somf u te vertel van wereld leiers nie, daar was nazies wat so der die geschiedenis die wereld oorheers het soos die Assereers en toe die Babyloniers en toe die Perse en na die Perse die Grieke daar die groot oorlog wat die Grieke gewen het tegen die Perse dit word ook in een van die Griekse tragedies beskryf wat die naam het van Persai waar die Grieke uiteindelik die oorhand gekryd en toe van daar die tyd al was het nou weer die Grieke wat in beheer was van die bestaande wereld van destijds, maar daar was een groot geveg wat hulle moes vecht die Grieke, dit was teen die Troiane, die Troiane In dit gaan dis oor die stad Troije, wat een baie baie dik versterkte muur gehad het met goeie weerstand wat hulle kon biedt en die Grieke kon net doodgewoon die hond haaraf maak tegen die troedjane nie. Toe moes hulle gaan sit en die plan bedink, nou volgens die Griekse geskiedenis, of die Griekse mythologie, soos sommige mense dit sê, en die plan wat hulle bedink het, is om een groot, groot, groot houtperd aan mekaar te sit en wat uitgehol is aan die binnenkant en met so een versteekte deur aan die kant en die het hulle vol soldaten Griekse soldaten gelaai en hierdie paard het hulle nou op een aan mekaar gesit met wielen aan en die ding het hulle gesleep tot by die poorte, die stadspoorte van die stad Trooie en daar het hulle nou die aankondiging gemaakt maar daar is ons nou maar enige stad met sy poorte het mense daar wat boodskap beneem vir die koning dat daar een groot groot geskenk is van die Grieke en hulle sal so dankbaar wees die Grieke, as die koning van Trooie nou net hierdie geskenk sal aanvaar dit sal nou vir hulle een groot wonderlijke gebaar wees van vrede nou ja koning van Trooie het toe geval vir daar die stoorie Stadspoorte is opgemaak Die pert is ingesleep Stadspoorte weer toegemaak en toegesluid En die pert is daar binnenkant staangemaak En toe dit aandwoord en die, al die mense slaap Allemaal nou gerus is Toe maak hier die soldaten daar binnen in die Trojaanse perd maak hulle daar die deur op, en sonder enige weerstand, neem hulle toe hier die hele stad oor, en verwoes, en, en neem het oor en verslaan die koning en so meer. Nou sien hier die preenkie, van binnenkant af sonder enige weerstaan sonder dat die stoldaat en goed nou daar van poor die stadsmure staan, hulle is wel verdedig is hier die pert binnenkant en daar binnenkant, toe allemaal slaap toe neem hulle die plek oor, en dit is die story van die Trojaanse pert nou terwyl ek die bybel bestudeer het en gekyk het na Godse raadsplan, sy plan, omdat hier een groot vijand is, wat daar in die begin in genesis, die mens geskapen is, daar die God, beeld van God, daar gesondig het en geluister het na die duivel, toe is hier die brandende lamp wat binnen die mens was dood, gegaan en die mens is geestelik dood, en is bezig om man net rond te dwaal en te verdwaal. En so gaan mense verloore. En Godse plan, is om, jou geestelik, te herbore, hergebore word, regeneration generation weergebore, geestelik gebore, het is een geestelike geboorte wat binnen in jou plaas vind, het is saad wat gesaai word door mense wat die woord van God verkondig, en die saad, die oomlik is die saad opkom, vind daar een wedergeboorte plaas van een geest mens binnen in jou, En dan begin God Om hierdie mens sterker en sterker en sterker en sterker te maak Soos wat Petrus dit ook vir ons beskryf Dat jy soos een pasgebore babiekie honger en dorst Na die onvervalste melk van die woord Want een klein babiekie wat net gebore is Soek melk mense As weet dit ons allemaal En so groei die baba op En word sterker En dis wat ons doen Ons moet eerstens die zaad saai Daar die zaad ontkiem Vind daar weder geboorte plaas Geestelike geboorte nee Onthou nou vir Jezus Wat met Nicodemus Staan en praat Weer eens in Johannes' Evangelie En hier by die derde hoofstuk lees ek gau gau vir jou paar minute wat oorblij Daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, overste van die jode Hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê Rabbi ons weet dat jy een leeraar is wat van God gekom het Want niemand kan hier die tekens doen wat jy doen as God nie met hom is nie Jezus antwoord en sê vir hom voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou As iemand nie weergebore Word nie, kan hy Die koninkryk van God nie Sien nie, van as Geestelike waarneming Wat plaasvind Die natuurlijke mens neem nie die Dinge van die geest van God aan nie Want het maak nie sin vir so vir so nie Daarom die Noodzaak Van wedergeboorte So jy kan nie met so iemand praat oor die koninkryk nie, want hy kan dit nie sien nie. Die Godema sê vir ons, hoe kan een mens in sy ouders weergebore word? Ek heb toch nie tweede keer in die schoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jezus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou is iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan heen. Nou wat is hier die water en geest? Mense water is die natuurlijke geboorte. Jezus gaan nou nou aan een verduidelijkheid heen. Wanneer een klein babiekie bezig is om te ontwikkel, dan leid binnen in die, die vrug water en die water breek en daar van die geboorte plaas. Dit is die fysische geboorte. Geestelike geboorte is een ander geboorte Dit is my geesmens, wat gebore word. So Jezus verduidelik dit nou verder vir hom. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. Wanderlijk. Sien jou werk God Want ek en jy moet by die wederkomst van die Heere Jezus Gees en siel en lichaam Gees en siel en lichaam Onberispelik bevind word Nou hoe gaan dit nou anders plaas vir As dat jy eers geestelik gebore moet word Dan is dit God wat in jou kom woon En dan begin God met hierdie groot, groot taak van om ons van binnenkant af te verander en hy werk aan ons soos wat Paulus dit in Philippense aan ons begin verduidelik om te sê dat hy hierop vertrouw dat hy wat een goeie werk in julle begin het dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus God werk dus in my hy begin die werk hy volleindig die werk maar ek moet om toelaat, ek moet om aanbid dis ook ons themaliekie is wat ek nou in die toekomst dan sal speel is ons moet kom en om aanbid so dat ons kan oorgee aan God en aan om toestemming verleen om in my te werk. So God werk in my en die werk wat hy begin het sit hy voort en nou wil ek mooi heen met mooi luister na hoe het verder verduidelik in Philippians 2 by vers 13 want het is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welba so God plant sy woord eerstens dier die woord verkondiging in my hart daar ontkiem dit en daar vind hier die geestelike geboorte dan plaas, en nou gebruik God my mens want die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie. Maar my geestelike mens, my inner man, het een probleem met die uiterlijke mens, die natuurlijke mens, die natuurlijke mens wil nie oorgeen nie. Dit is jy mense wat stoei. Iemand moet oorgee, anders kan jy nou nie wen nie, jy moet oorgee. Jou skouwers moet op die grond vastgepen word. En die hardie het ons al reeds in Jacob en Esau. Nog voor hulle gebore is, weet hulle al begin stoei met mekaar. En dit is hier die twee nature, die gees, teen oor die vlees. Soos Paulus dit vir ons baie, baie, baie, baie mooi uitdrukkelijk verduidelik. So dis dit is God wat in my werk en hoe werk God nou in my en dit verduidelik Paulus in Romeine hoofstuk hoofstuk 10 en ek lees vir jou vers 17 Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So, by vers 13 begin hy om te sê, elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word, so mense, ons moet al die mense op die aarde sien, al hierdie meer as 7 biljoen mense, En ons moet hier die brengkie kry dat elk een wat die naam van die Heerre aanroep sal gered word. Maar nou vraag Paulus, hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie gegloe het nie? En hoe kan hulle in hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So ons is nou bezig om te stuur en jy help my Om hy die woord nou uit te stuur Oor die hele wereld Hoe doen jy dit saam met my? Jy moet mense vertel Jy moet jou kontak mense Jou luist van kontakte want het is gaan van die een persoon naar die volgende een, jy ken nou, ek ken nou mense in Rusland wonderlijk, nee, dat ek iemand daar in Rusland ken, so ek kan vir die persoon sê hy kan vir ander mense sê en iemand is in Dubai en die persoon kan vir die ander persoon sê soos wat het nou al gebeur het en so verkondig ons Godse woord, en so word my wederbaar, en so anbid hulle, kom hulle uiteindelik in elke, want ons moet hier in die aand nie kom, tussen 7 uur en 8 uur, behal die aand, wat het nou precies 7 uur, dus die en donderdag, dan omkom ons, om hom te anbid, en ons gee God toestemming, om in ons te werk so dat hy ons kan verander en dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst. Want my liewe Boetie en my liewe sissie, as ek en jy dit self moet doen om ons gereed te kry, gaan ons die gereed wees nie. Ons het nie die vermoe nie hoor. Tau Paulus het het al klaar vir ons gesê. Hy het gesê, die goeie goed wat ek wil doen, die doen ek nie, die slechte goed wat ek nie wil doen, nie, die doen ek juis. En dan vraag hy nou, wie gaan my nou, nou verlost van die lichaam van die dood? En dan geer die antwoord, dank God, door Christus Jezus. Dis die Heere, dis, hy, dis die woord wat die binnen in ons ingaan, en ons gaan daarna kyk, maar eers moet ons hierdie begrip onder die knie kry en het aanvaar en het glo maar ons moet andere mense ook saam met ons kry, want sê nou verstaan sê nou mense is bezig om klas te gee vir studenten in die eerste jaar en nou volgende jaar is al in die tweede jaar en nou gaan nou van die eerste jaar studenten naar die tweede jaar klas toe, wat ongelukkig nou daar stap nie, geweet het nie, gaan ons nou nie verstaan nie, wat is nou tweede jaar klas? Dit sal beteken, dat jy nou jyltemal alles van vooraf moet begin, en dan sal die tweede jaar, ouwens daan, hulle luister nou, maar, ding nie, maar ons het keem ons nou al die goed, so het laat ek samengeschryf daar oor, moet ek nou al die goed nou weer luister. Het is dit werk, dat die mens kyk of jy nie mense by jou kan kry en samen jou kan neem en geef vir hulle die inlichting vertel vir hulle waar oor dit gaan voordat dit te laat is en mense nie meer kan verstaan waar oor dit gaan heen, want ons gaan al hoe dieper en al hoe dieper in die skrip en as baie goed wat moeilik is om te verstaan soos Petrus dit vir ons verduidelik het so kom ons gebruik die geleentheid, nooi mense, ons gaan vertel het op die hoogste bergtoppe, en dan wens ek jou een geseende aand rust toe, mag jy rustig verder die aand in gods teenwoordigheid, geniet, as jy gaan slaap, wanneer jy gaan slaap, mag dit een rustige aand vir jou wees, mag jy rechtig Geest en ziel en lichaam ontspan en rustig wees En wanneer jy vanavond gaan bid, bid ook vir my Het al vir in die verlede gesê As jy nie weet waarvoor om te bid nie Onthou my naam, assoblief Bid jy vir my, vooral nou vir my gezondheid Ek jy om te sikkel met Sinusitis, verkouwe symptomes in die lichaam Ja, vandag bykie zwaar gekry met die lang uitgerikte vergadering waarmee ek nie wil be be bemoei nie. Heel dag gesit en my lichaam is so bewust daarvan. Maar ek het geweet, ek gaan vir julle vraag om vir my te bid. So as jy geleentheid het vanavond, jou kneubuig, vraag vir die heren ook vir die man daar in Eirene, in Pretoria, Tini Eilers, dat die heren sy genade oor om, sal laatvaardig word en dat al hierdie symptome sal verdwijn soos mis voor die som. En daarmee groet u jou, dan tot morgen, diefje, as daar een morgen is, en shalom.